Kniha čtyři Vasišta pokračoval Rozmanitostí, kterou v tomto stvoření vidíme, není nic jiného než zdání rozmanitosti. Zdrojem i cílem veškerého vývoje je jediné neomezené vědomí. Během vývoje se zdá, že v neomezeném vědomí v souladu s představami, které ve vědomí vznikají, Existuje zdání rozmanitosti. Některé představy se spolu smísí a vytvoří tak nekonečnou pestrost. Jiné se nesmísí, ale v každé částici bytí se projeví všechny představy a tyto částice existují nezávisle jedna na druhé. Celek se nazývá absolutní Brahman. Každý jedinec vidí jen objekty, které obsahuje jeho mysl. Pokud představy v mysli nenesou své plody, dojde v mysli ke změně. Nastává sled zrození, který odpovídá změnám v mysli a právě takové psychologické propojení vytváří přesvědčení o skutečnosti zrození a smrti i přesvědčení o skutečnosti těla. Jakmile takové přesvědčení zmizí, ustane koloběh opakovaných zrození. Záměna neskutečného za skutečné se děje jen kvůli tomu, že je zapomenuta pravda. Jeli očištěna životní síla neboli prána a poznáno to, co je za pránou, pak člověk dosáhne poznání všeho, co má být poznáno ohledně činnosti mysli a opětovných zrození. Já každé živé bytosti prochází třemi stavy: bděním, sněním, a hlubokým spánkem. Tyto stavy nemají nic společného s tělem. I jejich základem je však přesvědčení o existenci živých bytostí v jediném já, ač tato existence není skutečná. Mudrc, který se dostal za stav hlubokého spánku, neboli za stav sušupta, k čirému vědomí, se vrací do zdroje, zatímco hlupák, který toho nedosáhne, je chycen v koloběhu života a smrti. Poněvadž je vědomí neomezené, přechází člověk z jednoho zrození do druhého i mimo hranice jednoho světového cyklu. Taková stvoření nemají konce. Jedno se zjevuje uvnitř druhého, podobně jako lodyhy banánovníku vyrůstají jedna z druhé. Není samozřejmě moudré porovnávat Brahman, jež je vším, s čímkoliv jiným. Člověk by se měl dotazovat na to, co je skutečnou prvotní příčinou všech věcí a co stojí mimo všechny příčiny a následky. To je jediné, co má smysl zkoumat, neboť to jediné je podstatné. Proč se dotazovat na to, co podstatné není? Vasišta pokračoval. O Rámo, strom vyroste ze semínka a přitom semínko zničí, ale Brahman vytvoří tento svět aniž by sám sebe zničil. Strom představující svět se objeví, i když Brahman jako semínko zůstane tak, jak je. Proto nelze porovnávat Brahman s čímkoliv jiným. Zatímco strom je hmotná věc, kterou lze popsat. Brahman je bezejména a formy. Brahman samo se stane tím, co se zdá mít zcela odlišnou povahu. Z jiného úhlu pohledu se tím však stát nemůže, neboť je věčné a neměné. Člověk není schopen to, co se týká Brahman, uchopit rozumem. Nelze říci, že se Brahman tím vším stane, ani, že se tím vším nestane. Nahlížíš-li na já jako na objekt, nemůžeš uvidět pozorovatele. Dokud je vnímán svět objektů, nelze nahlédnout a pochopit já. Vidíš-li vodu ve fatě orgáně, nevnímáš horký vzduch, jenž celý přelud vytváří. A vnímáš-li horký vzduch, potom nevidíš přelud, nevidíš vodu. Je-li pravda jedno, nemůže být pravda druhé. Oči, které vnímají objekty světa, nevidí sami sebe. Dokud člověk prožívá představy světa objektů, nemůže pochopit já. Brahman je jemné a čiré jako prostor. Nelze jej uskutečnit pomocí úsilí. Dokud člověk vidí to, co vidí jako objekty, a sám sebe vnímá jako odděleného pozorovatele, čili subjekt, je dosažení Brahman ještě daleko. Teprve když zmizí rozdělení na pozorovatele a to, co je pozorováno, a když jsou oba vidění jako jedné podstaty, je dosaženo skutečnosti. Neexistuje objekt, který by měl jinou podstatu než subjekt. Ani nelze subjekt já nahlížet, jako by šlo o objekt. Ve skutečnosti právě samotné já, subjekt, se projevuje jako pozorovaný objekt, nebo jiný objekt vnímání tady není. Jestliže jediné, co existuje, je samo já, pak to jistě není ani subjekt, ani pozorovatel. Z takového úhlu pohledu žádné dělení nemá smysl. Jako se z cukru vyrobí sladké pamlsky, aniž by tím cukr ztratil svoji přirozenou sladkost, tak si neomezené vědomí, neboli brahman, představí samo sebe jako nekonečnou rozmanitost, aniž by se tím zbavilo své podstaty. Projev neomezeného vědomí nemá žádné hranice. Vasišta pokračoval. Každý džíva v sobě zakouší to, co pomocí své životní síly v sobě vytvořil, bez ohledu na to, co to je a jak to vzniklo. O Rámo, uzři svým vnitřním zrakem, že v každé částečce bytí existuje bezpočet projevených světů. Tak jako je obsažen olej v sezamovém semínku tak existuje bezpočet projevených světů v mysli každého jedince, v prostoru, v každém kameni, plamenu ohně i ve vodě. A je-li mysl naprosto čirá, stane se čirým vědomím a je tudíž v jednotě s neomezeným vědomím. Projevený svět není nic jiného než dlouhý, všudy přítomný sen, který je představou stvořitele Brahmy, a všech ostatních. Objekty zrozené ve snu stvořitele putují z jednoho snu do druhého, z jednoho vtělení do druhého a vytvářejí tak zdánlivou konzistentnost projeveného světa. Toto snové projevení je v rámci samotného snu skutečné. Tak jako semínko v sobě ukrývá různé aspekty stromu, tedy květy, listy či plody, tak každá částečka bytí v sobě nese všechny možné zkušenosti. V každé částečce je přítomno neomezené vědomí, proto je od neomezeného vědomí neoddělitelná. Vzdej se představ o rozmanitosti a jednotě. Čas, prostor, činnost, čili pohyb a hmota jsou jen různé aspekty jediného neomezeného vědomí. Vědomí je v sobě zakouší, ať se jedná o tělo stvořitele Brahmy nebo o tělo Červa. Dosáhne-li částečka vědomí plně rozvinutého stavu těla, zakouší své schopnosti a vlohy. Někdo v ní má objekty jakoby vně, neboť neomezené vědomí je všudy přítomné. Jiný vidí všechno uvnitř, střídavě v rozvoji či úpadku. A někdo jde v projeveném světě z jedné snové zkušenosti do druhé. Vzácní jsou ti, kteří chápou, že projevený svět, který v sobě vidí, je iluzorní, není-li vnímán jako neomezené vědomí, jež jediné skutečně existuje. Díky tomuto vědomí se v džívovi zjevuje svět a v každém džívovi jsou další džívové a tak dál do nekonečna. Teprve když člověk zakusí tuto pravdu, je osvobozen od iluze. Zároveň s tím zeslábne jeho touha po potěšení a to je jediný důkaz moudrosti a poznání. Čbán s nektarem namalovaný na obraze není skutečným nektarem. Namalovaný plamen ohně není ohněm. A namalovaná žena není skutečnou ženou. Moudrá slova jsou jen slova, a pokud tu není nepřítomnost žádostivosti a zloby, jsou pouhou nevědomostí, nikoli poznáním.